Linnunradan käsikirja liftareille. Kahdeksas osa. Järkisyistä piittaamatta maailman kaikkeus jatkaa härkäpäisesti olemassaoloaan. Sen historia on pitkä ja äärettömän vaikeasti käsitettävä edes sen helpoimmilta kohdiltaan, jotka karkeasti ottaen ovat alku ja loppu. Historialisen havainnonin niin harmoninen aaltoteoria väittää pohjimmiltaan, että historia on harha, joka syntyy ajan kulumisesta. Ja että aika on harha, joka syntyy historian liikkeestä. Samainen teoria väittää, että havainnointia säätelee kolme tärkeää seikkaa. Se, kuka havainnoitsija on. Se, missä hän on. Ja se, milloin hän on viimeksi lounastanut Seford biblebroxin kanssa. Zephyl Peeblebrox on viimeksi lounastanut kaikkeuden lopussa sijaitsevassa ravintolassa nimeltä Milliways. Sen jälkeen hän on matkustanut ajassa taaksepäin Hot Black Desiaton mustassa aluksessa, joka oli syöksymässä aurinkoon. Joutunut erään traalilaiseksi pedoksi muuttuneen hagunenonilaisen ruuaksi saanut kuomassa maatessaan omituisia ja vähemmän mieltä ylentäviä ohjeita itseltään ja saapunut omia neuvojaan noudattaen linnunradan liftareiden käsikirjan toimitaloon, jonka kimppuun käyneet sammakkotähden hävittäjät ovat nostaneet koko rakennuksen ilmaan planeetan pinnalta ja ovat juuri kuljettamassa Zephodia ja hänen salaperäistä Ruusta nimistä ystäväänsä kohti vieläkin salaperäisempää tähti nimellä tunnettua planeettaa ei siis ihme, että Seifodia on alkanut hiljakseen hiukkoa. Hei, Rusta, luuletko, että tässä tilanteessa olisi mahdollista löytää jotain pantavaa? Jep, imet tätä pyyhettä. Et tarkoitatko, että minun pitäisi imeä sinun pyyhettäsi? Joo. Katso, nämä keltaiset raidattavat enimmäkseen proteiinia. Vihreissä raidoissa on B- ja C-vitamiinia ja noissa pienissä vaaleanpunaisissa kukissa on uutetta. Entä nuo ruskeat läiskät? Grillikastikettä. Vehnän alki uute alkaa pidemmän päälle imeskeltynä minua. Lähti. Tämä maistuu aivan yhtä kammottavalta, kuin miltä näyttää. Niin, ikävä kylö. Jos minä emeen toista päätä, minun on pakko imeä jälkiruvaksi toista päätä. <köhön> Mitä siinä sitten on? Masennusta helpottavia lääkkeitä. Aiheesta pyyhkeet on kirjoitettu melkoinen määrä teoksia, joista useimmat painottavat käytännön hyötyä, jota pyyhkeestä on nykyaikaiselle liftaajalle. Kaksi kehityskelpoisinta näistä ovat Vertles nengsin suppea opus nimeltä Kylpykaapuja avaruudessa, joka on aivan liian raskas mukanakaan iskeltavaksi, mutta josta saa kauniin tupakkapöydän koristuksen. Ja Frat Gadin käsikirja Karkeaksi muunneltavat kasvopyyhkeet, joka raisun kielen vuoksi sopii lähinnä masokisteille. Mutta ainoastaan linnunradan käsikirja liftareille tietää kertoa, että pyyhkeellä on huomattavasti tärkeämpää psykologista merkitystä siinä suhteessa, että jokainen, joka kykenee liftaamaan halki linnunradan, ottamaan sitä niskasta kiinni ja ravistelemaan, taistelemaan ylivoimaisia esteitä vastaan ja voittamaan, ja silti tietämään joka hetki, missä hänen pyyhkeensä on, on selvästikin mies, jota ei auta jättää pois laskuista. Tästä on peräisin sanonta, joka peukalokyytiläisten slangissa esiintyy muodossa. Hei, dikkaas tota raju for prefectii. Siinä vasta repa, joka tietää, missä sen pyyhe lepää. Digata, tiedostaa, tavata, tuntea sukupuolista vietymystä. Raju, hyvin hommansa hallitseva kaveri. Repa, ällistyttävän hyvin hommansa hallitseva kaveri. Samaan aikaan alkavat muutamat tärkeät kysymykset muotoutua Seiford Bibblebroxin päissä. Hei kuule, mihin tämä rakennus on oikein matkalla? Sammakko tähdelle. Se on koko maailmankaikkeuden kammottavin paikka. Mahtaisiko sieltä löytyä syötävää? Syötävää? Onko sinulla aavistustakaan siitä, mitä ne aikuvat tehdä sinulle sammakkotähdellä? Syöttää ja juottaa minut. Olet puoliksi oikeassa. Sinut nimittäin syötetään täydellisen suhteellisuuden tajun kurimuskierteeseen. Täydellisen suhteellisuuden tajun kurimuskierre? Tota, mikä se on? Se on kammottavin henkisen kirjoituksen muoto, jonka ajatteleva olio voi koskaan kokea. Aha, se ei siis ole mitään syötävää. Käsittely kestää vain sekunnin, mutta vaikutukset koko elinien. Oletko sinä koskaan kokeillut minun keksimääni ryppyä nimeltä pankalaktinen kurlauspommi? Olen, ja tämä on paljon pahempaa. Huh, huh. Hyvää päivää! varmaankin, varomaankin Seipuun piimruks vai mitä? Ö, tuota, kuka sinä olet? Ai minäkö? Ajanteeksi, Ai, minä olen sammakko tähden vankilan. P.R. Upsiri, ajattelin vaan pistäytyä. Kuinka sinä oikein pääsit tänne? Aivan normaalien vuotuisten vuotuusten kautta. Äh, minä tarkoitan, että kuinka sinä pääsit tänne? Sinä tyhjästä kuin liian suureksi paisunut ravintolalassa. Ah, ah, ah, ah. ymmärrän. No se on hieman hämmentävää, eikä vain? No, minä vain pistäydyn vilkaisemaan, kun teillä menee. Onko matka julut mukavasti? Ei, ei todellakaan. No, no, otan te hyvin pian perille. Meidän pitäisi saapua sammako tähdelle noin tunnin kuluttua. Mm, <tos> haluaisin huomauttaa, että se on maailman kaikkeuden inhottavin paikka. Jopa minäkin pidän sitä kammottavana Ja minä olen sen tähden ja sen ilkeimmistä asukkaista Vain niin? Kyllä Minä osaan olla tällä innoittava no, Minähän en tee mitään muuta kun puhun itsestäni Voisiko minä jotenkin auttaa teitä? Varo Schaffert. Miten niin? Tämä mies on läpeensä paha, hän on kotoisin sammakkotähdeltä Älä nyt vahtua Hänä kysyi vain hän olla jotenkin avuksi Mutta... No herra Sanokaa, olisiko jotain, mitä te todella haluatte? Jep, minä haluaisin pihvin. Tosi suuren ja mehukkaan pihvin. Herkä. Sopii. Kuulostaa herkulliselta. Entä juotavaa? Joo, oh, totta kai. punaviiniä. Hienoa. Entä muuta? Kyllä tämä riittää tähän Selvä. Sunnotkaa vesitykit. Vettä. Hauskaa loppumatkaa. Hei hurt! Minähän varoitin sinua, Bieber Brooks. <köhön> Mitä helkkarin heille tuosta oli? He leikkivät sinun kanssasi. Pehmittävät sinua. Minähän sanoin, että sinut syötetään täydellisen suhteellisuuden tajun kurimuskierteeseen. Mutta mikä se sitten oikein on? Miten se toimii? Sen toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen. Vaikka täydellisen suhteellisuuden tajun kurimuskierteen toimintaperiaate onkin hyvin yksinkertainen, emme aio tässä vaiheessa kertoa, mikä se on. Tällaisen tahallisen tarinamme jatkuvuuden kannalta elintärkeiden tietojen salaamisen tarkoituksena on aiheuttaa kuulijoissa jännitystä, pelkoa ja ahdistusta tarinoimistavoista annetun galaktisen asetuksen määräämissä laillisissa puitteissa. Edellä mainittuja tuntemuksia voidaan vielä vahvistaa äänityksellä, josta selviää, miltä kuulostaa, kun elävä olio syötetään täydellisen suhteellisuuden tajun kurimuskierteeseen. Näin. Ja näin. Ja näin. Edellä mainitun asetuksen nojalla meidän on kuitenkin pakko tässä yhteydessä mainita, että koko maailmankaikkeuden historiasta löytyy yksi olio, joka on selviytynyt täydellisen suhteellisuustajun kurimuskierteestä vahingoittumattomana. Saadaksemme selville kyseisen ihmisen henkilöllisyyden ja selvittääksemme, kuinka tämä oli mahdollista... Meidän on matkattava kaksi miljoonaa vuotta ajassa taaksepäin täysin merkityksettömälle planeetalle nimeltä Maapallo, jolle Ford Prefect ja Arthur Dent ovat haaksi rikkoutuneet. Heillä on seuraavanlainen pulma. Heidän eteensä on ilmestynyt häilyvä avaruusaluksen hahmo, joka on ilmeisesti matkanut ajan halki pelastamaan heitä, mutta joka ei pysty kunnolla materialisoitumaan, ennen kuin he keksivät tavan lähettää avunpyynnön sen miehistölle. Kyseessä on selvästikin aivoja rassaavaa sekavuusluokkaa oleva äärettömän monimutkainen temporaalinen ristiriita. Entä jos sinä liputtaisit sille pyyhkeelläsi? Tiedätkö, että sinussa on eräs paha puute, Arttu? Sinulla on yhtä paljon hajua moniajallisesta kausaliteetista kuin aivotärähdyksen saaneella ampiaisella. Tarkoitatko, ettei siitä olisi mitään hyötyä? Täsmälleen. Tuo edessä meväräjäävä alus on vain potentiaalinen avaruusalus. Mahdollisuus siitä, että siinä tosiasiassa olisi avaruuslaiva. Minusta me voisimme joka tapauksessa heiluttaa sille sinun pyyhkeellä. Se saattaa olla ystävällinen ele, mutta kronologisesti ajatellen täysin järjetön. Kuulen nyt, jos pystyisimme lähettämään viestin ajassa eteenpäin niin? paikkaa, jossa tuo alus tulee olemaan. Mutta emmehän me tiedä, missä se tulee olemaan. Totta. Emmekä myöskään milloin. Totta sekin. Eikä meillä sen puolen ole aikakonettakaan. Aivan. Niin että? Sinä olet oikeassa. Mitä sinä tarkoitat? Sitä, että me voisimme aivan yhtä hyvin liputtaa sille pyyhkeelläni. Selvä. Ooi! Kuuletteko te siellä? Oho me, me olemme täällä! täällä. Hei katso, Fos. Se laskeutuu, se laskeutuu! Tämä Tämähän on käsittämätöntä. On totta. Katso, Arthur, tuo näyttää pahalta. Mikä? Sehän huojuu sinne tänne. Sehän syöksyy maahan ja murskaantuu. Sytettäkää nyt jarru raketit senkin kusipää! Niin rajusti! Liikaa vaivaa! Juokse, Arki! Juokse! Henkäsi edestä! Äkkiä tuolle kukkulalle! Mille kukkulalle? Sille. Sille, sille, joka oli juuri äsketässä. tässä. Sekio, jolla kasvoi niitä kauniita narsissejä. Vaskat minä sinun narsisseistasi. Koko kukkula on hävinnyt. Maanpinta lainehti Jallamme. Tuo saatanan matonpurkki aiheutti maanjeristöä. Näet, Jeport. nousee taas maasta. Se purkautuu. Maan kuori on revenhintä. Jaha. Me teimme sen. Jep. Kiinnitimme olemattoman avaruusaluksen huomion itseemme huitomalla pyyhkeellä. Jep, upea suoritus. Hienoa. Mahtavaa. Loistavaa. Kulla, Arthur. Niin. Tämä kivijärk, jonka alle me olemme jääneet laukkuun. Kuinka suureksi sinä arvioisit sen? Mm, ehkä parlamenttitalon luokkaa. Luuletko että me pystyisimme siirtämään sen? Naa, no, kysyinpä muuten vaan. Tunnustele ympärillesi, jos sattuisi löytämään minun alkalaukkuni. Tässä. Löysin sen. Hienoa. Katsos tällaisissa tällaisessa tilanteessa linnunradan liftaajien käsikirja saa osoittautua korvaamattomaksi. Kuinka niin? Linnunradan käsikirja liftareille kertoo, mitä sinun on parasta tehdä, olipa kyseessä sitten millainen tilanne tahansa. Mitä? Siinäkin tapauksessa, että meidän yläpuolellamme on järkele jota me emme kykene siirtämään. Eikä meillä ole toivoakaan pelastumisessa. Kyllä, varsinkin tällaisissa tapauksissa. Katso nyt. Mitä on tehtävä silloin, kun huomaat jääneesi loukkoon jättimäisen kiven järkeleen alle, jota et pysty liikauttamaankaan eikä sinulla ole minkäänlaista toivoa pelastumisesta? Ajattele, kuinka ihmeen hyvä säkä sinulla on elämässäsi tähän saakka ollut. Vaihtoehtoisesti, jos elämäsi ei ole ollut kovinkaan onnekasta tähän saakka, mikä on varsin todennäköistä, kun ajattelemme tilannetta, johon olet joutunut, Ajattele, kuinka kiva on, että pääset tästä vaivasta varsin pian. Tälle kirjalle olisi korkea aika tehdä jotakin. Jotakin inhottavaa. Sääli, että hukkasimme sinun pyyhkeesi. Kuinka sinä se hukkasit? Tuuli vei sen mennessään. Se putosi joen uomaan ja jäi laavavirran alle. No, on siinä ainakin arkeologeilla pohtimista joskus tulevaisuudessa. Esihistoriallinen pyyhe löydetty jähmettyneestä laavavirrasta. Hankkiko Jumala kylpyhuone tekstiilinsä postimyydestä? <tuhu> <tuhu> Mitä sinä siellä oikein puuhailet? Minä vain koettelin tätä kiveä yläpuolellamme. Minusta tuntuu siltä kuin se kehräisi. Keheräisi. Mutta minkä ihmeen takia kivi kehräisi? Ehkä siitä tuntuu hyvältä olla kivi. Ei, ei. Minä tarkoitan, että se ikään kuin värähtelee. Ihan niin kuin sen sisällä olisi moottori. <hah> Sinä olet se onnut kivi, jossa on moottori. Kukahan sellaistakin haluaisi. Joku toinen motorisoitu kivi luultavasti. Katso. Sen alapintaan avautuu luukku. Vau. Wow. Todella omituinen kivi. Aukosta tulvii valo. Oletko sinä koskaan nähnyt mitään tällaista? No en. Ainakaan selvänä. Katso. Jokin hahmo piirtyy valoa vasten. Se laskeutuu siltaa alas. Kävelee meitä kohti. Tärkeämmin sanoen, hoippuu meitä kohti. On vaikea nähdä. Valo on sokaisevan kirkas. Kaveri on tosi heikossa kunnossa. Hän hoippuu kohti tuota repeämää. Itto hän putoaa siihen. Varo! Seis! Pysähdy! Voihan tsarkuonin sammarit. Minusta tuntuu, että minä tiedän, kuka hän on. Naamat tuntuivat jotenkin tutuilta. J. Ford. Mm. Miten hitossa hän oli joutunut tuon kivesissä? Tietääkseni hän ei ole koskaan tehnyt mitään jostain järjellisestä syystä. Tule, meidän on mentävä apuun. J. Ford. Sinä olet pudonnut kolme metriä syvään repeämään. Minusta tuntuu, että hän on selvillä tilanteesta. Mutta onko hän kunnossa? Miltä näyttää? Safe Seifford, <tri> <tri> <tri> mitä oikein on tapahtunut? Ai, voihin sattuu! Niin, mutta mitä oikein on tapahtunut? Minut vietiin sammakko tähdelle. Sammakko tähdelle? Ja syötettiin täydellisen suhteellisuuden tajun kurimuskierteeseen. Voi ei. Ford, minä olen hyvin sairas. Ei ihme, sen käsittelyn jälke. Tosi sairas. Mikä se sellainen kurimuskierre on? Kurimuskierre, se on pahinta, mitä elävälle ollen voi tapahtua. Ei, ei. Kierre oli ihan ok, mutta sitten sen jälkeen. Sen jälkeen? Kurimuskierteen jälkeen. No olihan sitä pakko juhlia vai mitä? Minulla on ollut nakit silmillä koko viikon. Pääni halkeavat! Auttakaa minut ylös täältä. Moi porukat. Alukset tietokone täällä toivottaa teidät tervetulleiksi alukselle Olemme juuri poistumassa Solin aurinkokunnasta epätodennäköisyysmoottoreita käyttäen. Ja kaikki järjestelmämme toimivat kuin ei mitään. Oni meen hyvä... Kotiin kaverit? Teistä on niin hienoa nähdä minut taas, että en löydä sanoja kertoakseni teille kuinka raju tyyppi minä olen Anteeksi Ei se mitään, kyllä minä ymmärrän Joskus minäkin häkellyn itseni kanssa niin, että sanat siinä aivan sekoavat Ford! On kiva mm. nähdä sinua taas. Mm -hmm. Moi, apinamies. Kuulehan nyt, minä polveudun hyvin vanhasta ja kunnianarvoisesta rodusta. Joka puolestaan polveutuu kampaajista ja puhelinhygienikoista. Kiitos tuesta, Ford. Ja mitä sinuun tulee, J. Ford, voit tunkea molemmat pääsi. J. Ford, kuinka sinä oikein pääsit pakoon sen hagunenonilaisen kynsistä? Yksikertaista, hyvällä säkällä. Entä kuinka sait tämän aluksen takaisin? Helppoa, hyvällä säkällä. Entä kuinka sitten löysit meidät? Sain pyyhkiä, jonka te lähetitte. Mitä? Mitä? Meteoriittipostissa. Se oli muuten tosi makea temppu. Kuinka te oikein teitte sen? Minkä? Saitte pyyhkeen muuttumaan fossiiliksi niin, että kun vokonit lopulta räjäyttivät maan, meteoriitti, jonka sisään pyyhä oli jäänyt, joutui kulta sydämen epätodennäköisyyskenttään. Ja sitä tietä alukseen. E Melkoinen temppu. Kuinka te sen oikein keksitte? Ei mitenkään. Minä vain hukkasin pyyhkeen. Aha, teilläkin kävi siis hyvä säkä. Tosi rajua. Hyvä, säkäämme muuten tulemme tarvitsemaankin seuraavassa paikassa, mihin me olemme menossa. Mikä paikka se on? <tuhdus> Kerron teille sen jälkeen, kun olette kysyneet minulta, mitä sammakkotähdellä tapahtui. Sammakkotähdellä? Minä jo luulin, että te ette kysyisi ollenkaan. Monia tarinoita kerrotaan Zayford Biblebroxin matkasta sammakkotähdelle. Kymmenen prosenttia niistä on 95 prosenttisesti totta. 14 prosenttia on 65 prosenttisesti tosia. 35 prosentissa on totuutta vain 5 prosentin verran, ja loput ovat Seiford Bibelbroxin itsensä kertomia. On olemassa vain yksi täysin totuuden mukainen versio, mutta se on Seifordin mieluisimman äidin, rouva Alice Bibelbroxin ullakolla, lukitussa arkussa osoitteessa, Astraalikaari 10-8, Zufu, Chester, Bedelgeuse, 5. Vaikka ihmiset ovat vuosikausia yrittäneet imartelulla, lahjonnalla tai uhkailemalla saada haltuunsa tuon asiakirjan, on Rova Bible Brooks onnistunut pitämään sen salassa ja odottanut omien sanojensa mukaan ostajaa, joka tarjoaisi sopivan hinnan. Eräs Biblbloksologien suosittelemista versioista tunnetaan nimellä Hei Ruusta, minä olen juuri saanut Makeen Idiksen, muunnelma. Hei Ruusta, minä olen juuri saanut Makeen Idiksen. Odotahan. Me olemme siis tässä raunioksi pommitetussa rakennuksessa, eikö eh? vain?